arekin. E, Lehenna bizi bertsariak aurkeztuko dizkizuet. Etxeko taldea gazteizko aizkorarak zoroztu. Lehenna Ander sololo zabal, Ru Ruben Sanchez da eta Iagoa Paolaza. Eta kanpotik datorren taldeak, gazteizko kakiturria eritik, Xavier Rico, Ricardo González de Durana, Alberto Martínez Betxo, eta Juan Mari Juaristi. Gaurkoan, bertxolariek egin beharreko lanpuntua garriak, izango dira. Talde bat... Taldeko batek, beste aldeko batekin ofizioka sortziko nagusian iruna bertso. Taldek, gero, taldeko batek, beste taldeko batekin ofizioka sortziko txikian iruna bertso. Bakarka, lau oinak hemen bi bertso sortziko txikian. Bukaera hemen da, sortziko nagusian bertso bat. Bina punturi erantzun sortziko txikian. hitza emanda bertso bat nahi duen doinu eta neurrian. Eta azkenik taldeko hiru lagunen artean gaia eman da, hiru kopla Santamamine doinuan trikitilariek lagunduta. Lanpuntua garri egin hasi aurretik e, bertsolari bakoitzari agurbana eskatuko diogu.